noren aurpegia da izpiluan ikusten dudana. Gure aurrekoen arrastoa ikus dezakegu gure aurpegian. Bai, Gaurre de jabupan panpin laborategiak atunduen azken obran jarriko dugu gure begira da. Arrastuak lanari buruz aipatuko dugu, ba, orra unen protagonista lur dugula. Txikia azenean bere amak alde egin zuenetik galderarik pausatu gabe ba, biziari aurre egin dion emakume gaztea, baina bere amaila agertu eta orduan hasiko dira galdera. Kainada gurrutxaga aktoreak, ara kontatu digu. Harina gusia, markatzen du protagonistak. Lurri zeneko neskaba da, e, bizitzaneko komplikatu izan du bat bere ama txikitan aldeintzulako etxetik, drogak inalazuak zitun eta bar, eta, bueno, beti bere kasa modlatu behar izan du, bere itaren eko zindua eta bueno, lan egin du jota fuego garbeketa enpresa batean, eta ben, hola ez Baga, e, kontua da, antzes lanazten dela, ama desagartu, oza, azetan joan zen ama gorputza gertzen dela, hilda, ez? Eta bueno, horrek, pum, ba, lurrengan, protagonistaren gan, eragin godu lako, bueno, irautza bat ez, eta, bueno, horra ziko zehizkio galderak sortzen bere baitan, eta, bueno, horrek e, pixka bat e, du, eramango du historia ez, horre ere izango da bere ondoan e, psiko, psikologo bat, daiko berezia argentinarra, eta horrako tanden bate sortuko dute bien artean, eta, bueno, pasori, aventura, intriga, eta misteriozko histori batean sartuko dira. Ba, sentimenduak azaleratzen eta ausnarketa ezberdinetara bide uzten duen intrigazko obra honen inguruan ere aipatuko dugu, irudiari eta atmosferari garrantzi berezia eskenina izan. Diotala. De jabuban Laborategiko urko redondok, zera kontatu digu. Ja tugarra bintzat, e, bueno, bai gure buruari planteatzen e, pixkat e, thriller edo pixkat misterio punto bat ukikozun antzeaslan bategin, bai bere formagatik, estetikagatik eta e, erabiliko genitun tresnak, hauda antzezpena, argia, e, e, soinua, irudiarari importantzia garrantzia handia emanez, baina bai, bai saiatu ginela nolabait eh e, historia bat kontatzen, baina bueno, historia bai izango zuela Plus, plus hori esan dezagun, misterioarena edo, bueno, protagonistarekin batera deskubritzen joatea historia, historia bat bere iraganean gertatu zena edo bere iraganeko mm, jendeari familiari eta. Bar. Gure gorputza aurrekoen arrasto ez beterik dago Guk jakinez arren gure nortasuna ere aurrekoen arrasto ez beterik dago eta guk nahi gabe. Noiz bait, galdera moduan azalaratzen dira.